Die Nies en Afrikaans Goeiemorgen en hartelijk welkom by S.I.K. Niese Radio My naam is Corrie met vandagse Nies om 8 Eerst 2 noodberichte wat ek ontvang het Protesteerders die die pat na Laguna Seca afgeblokkeer Laguna Seca is by die politieke compensatie by Caledon Lee baans boulewaard. Wees asseblief versichtig in die area en gebruik alternatieve routes. In oos landen, by Maritsane, word die pad ook geblokkeer, vir my asseblief die area as jy in die omgeving is, gebruik alternatieve routes. Denise, in politieke kringe word die verweidering van Zuma, slechts gesien as verweidering van die symptoom, maar nie as die oplossing neemt. Zomaar het om self blootgestel en is uitgevangen, maar die stelsel wat om een plek geplaas het, lei aan die selfde siekte. Matthews Poos het beroep gedoen om op die regering op, om ontsla te raak van die geldverdiende semistaatinstellings soos SHL. Volgens hom kan dan nie toegezien word dat de Gupta SHL ooreenkomst nagekomend word nie. Die geld kan eder gebruik word om onderwijs in Zuid-Afrika te financier die afgelupe 2e dekades kon S.H.L. nie daarin slag om een gloewaardige en een wensgevende bedrijf te voer wat het voer in West nie. Kinders wees daarop, dat een verdere optie is om die fondse wat in SAL gepomp word eerder vir beroepsopleiding aan te wend om so toende mense op te leid vir die arbeidsveld. Waarschuwings is gerig aan inwoners en boeren in die weeskaap oor een naderende kouwe front, wat die skaapse skaap, skier eiland, die in donderdag 28 april kan bereik Reen en die moeilijkheid van sneeuw neersla word voorspel in die Sederberg Swartberg, Wittenberg en Sneeuwberg gebiede. Die reen en sneeuw word verwelkom in die droogte getuisterde gebiede van die weeskaap en sal die vlak van Damme kan aanvul wat thans op kritiese laaf vlakke is Die se reensuistoon het aangebreek en boere hoop dat voldoende reen oor een weie gebied sal bijdra dat die groote kort aan water en die belangrikste opgaardamme aangevuld sal word om een krisis af te weer. Op die jaarde van Florida Rode Poort, wat dood in die motorhuis gevind is, het versklyse gereed brandmerke in die leike gehad. Alweer sy handen en voet is met draad vastgebind en daar was sy plastiksak oor die vrou sy kop. Die polisie het gewaar om die identiteit van die echtpaar bekend te maak. Hulle was reeds iets in die 70 jaar oud. Hulle huiswerker het op die leike afgekom. die politie is steeds bezig om die saak te onderzoek en nog niemand is in geneem nie. Volgens die verslag door New World Health is meer as die helft van Zuid-Afrika so dollar milionairs vanuit die voorheen benadeeld is. Billionaire is mense met meer as 14,5 miljoen rand debatis. Die verslag maalt voorts dat die regering SEB sal bly dryf tot dat 80% van al die SA-billionaires waard is. Die teiken boort in 2030 bereik te word. Drie prominente Sout-Afrikaners figureer op die Britse lys van 2016 se reik is. Niki Oppenheimer 18de, Christo Wiese 22ste en Sout-Afrikaans gebore 90 Keurs die 21ste plek. Die verslag meld dat transformasie tenis nog te starig plaas vind, maar wat afbreek in die verslag is dat Zuid-Afrika die ‘n telk is van revolutionaire terroriste. Onbeantwoorde vraag hang steeds in die lig oor hoe dit moeilijk is dat so baie swaard milionairs in Zuid-Afrika in, in 20 jaar se tyd gevestig het. Die onlangse begroetingsdebat oor die departement van landbou het verskeie sprekers laat ontplof oor die eenzijdige diskriminerende beleid wat deur die kommunistiese regime toegepas word. Verskeie woordvoerders het die regering daarop gewys dat sy beleid hoofsaaklik gemik is op die swaard landbouwers terwyl die blanke landbouwer die selfde droogte toestande het en die hoofdvoedselproducerers van die land is. Die regeringsafzijdigheid sien oor landbouw in die algemeen is een bron van kommer, vooral om die boer sy herhaaldelike versoek in die departement meer, meer betrokken moet raak op dove ooreval. Die boer is die strijd in wild roofdieren wat aanval, is reeds verbaarde kaardes in geveg wat later jare al moeiliker word. Vroeger is plaas met jakkels proef draad om hein, wat verseker het dat roofdieren die makkelijke boerse plaas kon binnendring om verwoesting te saai nie. En as wel, een is die boer om vastgekeer en van kant gemaakt. Meter tyde die boere die goeie einings verloor in telle plaases heindings is dier plekkerskamp bewoners gesteel om lekaas te bouw. Honderde plekkers het in die bos nawe grabou in gevaar en brande gestig om leier eierplakkers het op te rug. Die toestrooming van plekkers is afkomstig uit die ooskaap en word nou gevestig om die ANC's vertooning in die verkiesing te bevorder. Na nou wat bericht word, het die municipale ambtenare laande vol om aan die eisen van die plekkers te voldoen en durf nie waag om die teen te staan nie. Een inwoner het op sociale media geskryf dat die weten nie meer toegepas word en gerbouw nie, want mense met moeders waar van talle geregistreer is as EC het op anderse grond kom neskop sonder toestemming. Die plakker stroom nog steeds in en niemand beskik oor die juristiekste om op te treed 10 die swartes wat uit die ooskaap aangeraai word nie. In die tyd van knallende droogtes, is swak rand wat al minder werd word kan verbrekerskolik bouw om die ewig dierende te absorbeer. Prijse stijg as gevolg van die reeks gebere wat mekaar opvolg en daarhalwe een gedierige opwaardse aanpassing veroorzaak. Die landbouw trek aan die kortste eend, want anders as die handelaar bepaal hy die prijs, nie die prijs van sy product nie, maar moet tevrede wees met wat die handel aanbied. Die landbouw sluit met die innsiet koste wat elke sesioen hoer is. Goedere wat hy moet aankoop om goeie oos te verzeker, is onder meer plaagbestrijding middels brandstof kunstmis, mechanische toeristing, dan is daar nog arbeid en rente op lenings. Intes nie die handelaars wat in reis staan, ook sê die faktore wat bepaal dat prijse van voedsel stijg. Hy sê die gebouwe wat nie hier verhoog, elektrisiteit, brandstof, duiderarbeid en talle ander faktore wat eindelijk uit sy wens betaal moet word. Suikernies, afkomstig van vrygtesoorte, wat ook bekend is as vrygtoose, is nie net nadedig vir diabetes nie, maar ewersleg vir die mense gehee en behoor dus in uiterst beperde hoeveelhede ingeneem word. Die bevinding is bekend bekendgemaak in die VSA, die respan navorsers, wat by die navorsing in die National Institutes of Health gepubliseer het. Die omvangrike navorsing, wat op 20.000 mense uitgevoer is, word as die meesgesaghebende werk beskou oor die invloed van sy krobe mens Die naalvorderse men die inname van te veel fructose leid tot paaksense siekte sy veroorak depressie en benadeel die breinse gehewe vermoe Die graderingsagentskap Fitch waarski dat buitenlandse privaatsektorskult wat vinnig stijg gepaardgaande met die verswakking van die rent het toeneemde risiko vir Suid-Afrika sy ekonomie inhoud. Leidend sy nieuwe verslag oor ooracht van die grootste ontlikende ekonomie maak die skult in buitenlandse geld eenhede in Suid-Afrika, Brazilië, China, India, Mexico en Rusland so met 22% van alle skult uit. Die agentskap beraam dat die verswakking van die plaastelijke gelde eenheid die privaatsektor skuldlas in buitenlandse valita met sowat 4% in Zuid-Afrika laat vermeerder heet. Die departement van plaastelijke regering in noord het ontkend dat huise volgens politieke verbinding is toegekend word. Inwoners van Marikana sê slechts ANC lede ontvanghuise. Spanning het ontstaan weens die onwetige besetting van HOP-huise in die gebied. Inwoners sê, hulle plik nie die vruchte van vrijheid nie en voel soos uitgeworpen is. Die woordvoerder van die departement, Ben Boyle sê, echter die huis is toegekend ingevolge die lijst van beginstigdes van die Rissenburgse municipaliteit en na gelang van behoefte. Hy sê, openbare vergadering het plaasgevind waar die name op n lijst afgelees is en begunstigdes bevestig het dat hulle die aansoek gedoen het. 2 mens wat skuldig bevind is aan moord op een polisielid van Klappmits is op 16 april, word vandag in die weeskaapse hoogrechtshof gevonden is. Die voormalige polisiekonstabel Lovoyo, Ndevo en die medeplichtige Medline Mbaz Liso is vleermaan skuldig bevind op aanklachte van moord met voorbedagde rade en roof met verswarende omstandighede. Nog 2 verdagdes is vry gespreek op al die aanklachte. Die slagoffer adjudgeant-officier Steven Brits het die klap met spolisiestasie alleen bemant beman toe die aanval plaasgevind het. Die staat dit versoek dat levenslange tronkstraf aan die twee beskuldigers opgeleid moet word. Die premier van KwaZulu Natal Senzu Moshunu het beweringsontken dat die regering taal opgegooi het met versoening en nasiebou en dat dit die rede is vir voortslepende racisme in die land. Mishunus sê verzoening is amal in die landse verantwoordelijkheid. Hy het beroep op kritisie gedoen om hulle deel te doen en activiste verzoening te wees. Die adiantleur van die EDM kan Jusili lichtveld, Tjabalala sê daar niks om te vier in Zuid-Afrika terwijl reikdom steeds in die besit van wit mense, wat die minderheid is nie. Sê het by. Mokwanduli in die oogskap gepraat waar vrijwilligers vir die komende bekend bekendgestel is. Sy sê die voormalige laar van die transkai kaiser Matanzimba sou in sy graf omdraai en die na jy weet van die gebrek aan ontwikkeling en metata. Sy sê bitter minheid sê dit sy afslijber verander. Die Namibiese ministerie van visserije en Marina Hulbronne het gewaarskie dat onwetige vissers in die Nimbabese grens met Zambië die landse visbedryf van inkomste beroof. Die woordvoeder van die ministerie, de wet Sikulul, Sikula C. vishandelaars voer soot 500 ton vis jaarliks onwetig uit na vismarkte in Zambië. Die grens wat er is strak oor wat 140 km langs die Zambese river. Iranse opperleier die Atola Ali Khamenei het die feestadal van beskillig dat hy saak hulle afskrik om in Teeran te belee en die ooreenkomst om internationale sankties op te heef onder mijn Khamenei sê sy kommentaar kom kort voor die toede rond van Iranse parlementare verkiesings die ooreenkomst wat verlede jaar oor Iran se kernprogram beklink het is die gemacht, gemachtigde president Hassan Rouhani stiekra gegee om het te gehaap het om het te bewerkstellig. Onleiders meen dat die Oppenheimers, jammer, Opperleiers uitlating ten die VSA moendlik daarop gemik is om meer onversekelijke kandidate wat nie aan die Rouhani gebonde is nie een hupstoot te gee. Dit is die einde van vanochtendse Amtelike Niespolitiek een paar handelsflisse voor ons by die temperatuur in die land kom.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 Kon keigerris by www.v.co.za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 Heb jy alweer met die melkpensie gespeeld? Nee man, die kracht af. En nee, maas hoek op jy cellfoon? Nee man, hier die verdonde syne. Weet! Dit was dit ene ding wat jy kan ontstaan maak. Dit is USL Service in South Africa. So jy die ouwens met zero downtime. Die beste dienst, 24 uur. Ek sê jy as die DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig. Dit gaan die stad af en ek is van die, sê, die plaas af. Maar nou met land wat ons so is, wat moet ek doen. Nu hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een uh, bokkie, net so af. En ek sê jou, ek gaan hier in die dorp. Nu hoor ek maar die dier term. Ek jou DSL services dan ek gaan jou eindel.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 Bultong Bites gelee in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria. Piet sê ek verkoop lekker Bultong, Droewoers, Chili Bites en nog ander Bultong producte ten a billike prijs. Skakel my Piet Smit by Bultong Bites. Weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen of sonskuin vandag? Die temperatuur vir die hoofdcentra in die land, soos die, die Stilverkaanse Weerbureau. Warmbad, bevolk met matige tot zwaar reen. Warm met ’n minimum van 27 en een maximum van 35. Nelspreid, Mooi weer en warm met ’n minimum van 11 en een maximum van 31 Pretoria Mooi weer en warm met ’n minimum van 15 en een maximum van 29 Johannesburg Mooi weer met ’n minimum van 12 en een maximum van 26 Vereniging Mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 28 Bloemfontein Mooi weer met een minimum van 13, en een maximum van 25. Durban? Mooi weer weiren warm met een minimum van 18 en een maximum van 29. Rustenburg? Mooi weer weiren warm met een minimum van 13 en een maximum van 29. Oeslanden? Mooi weer weiren warm met een minimum van 17 en een maximum van 29. Kaapstad, bevolk met lichte reen, a minimum van 14 en a maximum van 20. Uppington, mooi weer en warm, met a minimum van 17 en a maximum van 31. Sutherland, mooi weer, met a minimum van 6 en a maximum van 23. Port Elizabeth, mooi weer en warm, met ‘n minimum van 16 en een maximum van 29. Net weer die noodberichte, protesteerders het die pad na Laguna Seca afgeblokkeer. Laguna Seca is by die Belito compensatie by Caledon Lee Banens Boulevard. Vermes blief die area en kyk na alternatiewe routes. In ons landen is die Madisane pad ook geblokkeerd dier protest acties, vir my asjeblief die pad kry eider een alternatieve route vir veiligheid. Ons mag ook dag die die loop van die dag noodberichte uitsaai. Dit is die einde van veroogendse nies en weerbericht. Steer geris nies en indigting van belang in jou area vir ons. Indien jou program aanbied en een extra geldkie wil verdien, kontak ons nou. Of as jou bezig, jy jou bezigheid op SHK NIS Radio wil adverteer, kontak ons ook geris. Ons ebos adres, nis by shkradio.com Ek herhaal, nis by shkradio.com As jy volksbezigheid het, maak ek geris gebruik van ons webverf www.vp.co.z www.vp.co.z Alle volks eie bezighede kan laat potenties gratis daar plaas. Ons het een kleedskamer op die webwerf waar die radio ook speel, klik op die skakel. Ons het danse nieuws en weerberichte weeksta om 8 uur soogends. Maandag aande het ons ons bosoorlog reeks, my mag dit nie mis nie. Dinsdag aande het ons acteerde program oor die boerense geskiednis, Woensdag aande ons aktieheerde program met Brokkies in die Nies. Vrijdag aande het ons een splinternieuwe program Soek jy een poekie vir jou deksel met maaikie.com As jy eens en maar is, mag jy dit nie misloop nie. Soutdag aande om 7 jaar saans het ons ook een splinternieuwe program met DJ Elkie. Houd pen in papier by rand, hy speel 10 tot 12 liedkies waarin woorde versteek is wat deel is van 'n leidraad En hy moet op een sekere letter van 'n woord aan die einde van die spielekie een dorp of plek sy naam deurgee Dit is groot breed en hy kan saam speel op ons kleedskamer waar die jou elkie met jou kan gesels terwijl hy die leidraad speel onthou om sêderig aan 7 hier in te skakel. Sondag aand om 7 het ons steenskloete Jan Diedriks en Willem die ou man van Boervolk Radio met la uitleg oor die boervolk se geskiednis. Jy kan ook vravra en saamgesels op ons gletskamer. Van die 1 mei af het ons kinderprogramme en recepte en wenke 1 uur in die middag middagweek staan. Houd ons Facebookblad doop vir ons program Aankondigings. Dit voelt op dagelikse basis diergegeen. Ek groet dis tot vanavond om 8. Luister geris na ons muziek die die loop van die dag. Binnenkoort het ons hele paar verrassings met nieuwe programme. Een lievelike dag verder. Ek speel uit met uh, Mars muziek die konig kraser Maar doet ziens doet vanaans